Am iubit, autor Nicolae Labiș, Am iubit de când mă știu Cerul verii străveziu Despletitele răchite, curcubeele pe stângi Ori pădurile adânci Sub ger alb încremenite Mi-a fost drag pe bărăgane Să văd fetele morgane Ori pe crestele din munte Joc de trăsnete rotunde Scurgerea cocorilor, pacea înălțimilor, semeția pinilor plin de scama norilor. Am iubit iubirea pură, floarea roșie pe gură și în inimă arsură, în priviri zăpez candide și în piept voci necontenite. M-a înfiorat ades tot ce gândurile țez, pe al firelor polei, dansuri repezi, legânate, de pe arcuri înstrunate, săgetarea de idei. Toată această măreție ne-a fost dată din vecie. Lectura Maia Martin.